Cei mai mulți dintre oameni nu erau conștienți că spiritul lumii își schimba culoarea de la o zi la alta. Desigur că ei nu puteau să deslușească tărâmul supranatural la fel de bine ca Grace, atunci când ținea cu tot din adinsul. De fapt, cei mai mulți nu puteau vedea deloc ceea ce vedea ea, așa că n-aveau cum să înțeleagă modul ei de a se îmbrăca. Dar pentru Grace, care era medium și avea calități parapsihice, era esențial să fie în armonie cu nuanțele spiritului lumii, pentru că astfel putea să recepționeze viziuni clare atât din trecut cât și din viitor. Viziunile îi parveneau prin intermediul unor spirite binevoitoare, sub forma unor fluxuri energetice viu-colorate. Astăzi toate aveau nuanțe de roșu. Dacă ar fi încercat să explice și altora aceste lucruri, ar fi crezut o nebună. Acum câțiva ani propria ei fică o internase pe Grace într-un spital de psihiatrie, dar Grace reușise să scape din cursa întinsă, își desmoștenise fata și devenise mult mai susceptibilă. Astăzi purta pantofi de un roșu închis, o rochie de aceeași culoare și o bluză vărgată în două nuanțe de roșu. Toate bijuteriile îi erau roșii. Un șirac dublu de mergele roșii ca parafocului, focului, brățări asortate, o broșă la fel de roșie, de porțelan, două inele cu rubin, unul cu carneol, superb șlefuit, în patru fețe ovale, Alte patru inele din sticlă roșie, ieftină, email purpuriu și porțelan sângeriu. Toate pietrele, prețioase, semiprețioase sau false, din inele străluceau în lumina tremurătoare a lumânărilor. Transul șovăitor al limbilor de foc năștea umbre stranii care se răsăceau pe pereții subsolului. Camera era mare, dar din cauza lumânărilor adunate în același colț părea mult mai mică. Erau în total 11 lumânări groase și albe, Fixat în suporturi de bronz prevăzute cu apărători ornamentale, fiecare suport fiind ținut strâns în mâini de către unul dintre însotitorii lui Grace. Toți așteptau cu nerăbdare ca ea să le vorbească. Erau șase bărbați și cinci femei. Unii tineri, alții între două vârste, iar câțiva bătrâni. Stăteau direct pe podea, formând un semicerc în jurul scaunului pe care era așezată Grace. Lumina șovăitoare, aproape supranaturală, le deforma straniu trăsăturile. Cei 11 nu erau decât o parte dintre apostolii ei. Încă vreo 50 se aflau în camera de deasupra, așteptând cu înfrigurare să prindă măcar câteva cuvinte din ședința ce avea să înceapă. Cei alți vreo 100 erau în 100 de alte locuri, îndeplinindu-și sarcinile încredințate de Grace. Cei 11 îngrămădiți la picioarele ei erau cei mai credincioși, mai valoroși și capabili locotenenți pe care i-avea. Pe ei îi, îi îndrăgea cel mai mult. Le reținuse până și numele, deși nu era un lucru ușor pentru ea, cum ușoare nu erau nici altele, astăzi. Nu atât de ușor cum îi fusese înainte ca darul să-i fie oferit. Darul o împlinise, îi ocupase întreaga minte, nemai lăsând loc pentru mărunțeșurile care altădată jucaseră un rol important în viața ei, de exemplu capacitatea de a reține nume și figuri, sau aceea de a măsura trecerea timpului. Habar nu mai avea câte ceasul, chiar atunci când și-l examina. De altfel, lucrul acesta nu mai avea nicio importanță. Secunde, minute, ore, zile, nu erau decât niște ridicole mărimi arbitrare pentru a măsura timpul. Probabil că le mai erau încă necesare oamenilor obișnuiți, dar ea depășise cu mult nevoile lor. Câteodată, atunci când credea că trecuse doar o singură zi, descoperea că, de fapt, se scurseze o săptămână întreagă. Era înfiurător și totuși amuzant, pentru că aceste stări îi dădeau conștiința faptului că era o persoană deosebită. Ea era cea aleasă. Darul îi alungase și somnul. o noapte când nu dormea deloc. De cele mai multe ori dormea o oră pe noapte, dar niciodată mai mult de două. De fapt îi se părea că nici nu mai are nevoie de somn, așa că nu avea importanță cât dormea. Darul alungase absolut orice ar fi împiedicat o să-și ducă la bun sfârșit menirea mare și sfântă. Și totuși reținuse numele acestor 11 oameni pentru că ei erau membrii cei mai puri ai turmei. Ei erau cei mai buni dintre cei buni, suflete neprihănite, cei mai potriviți să ducă la îndeplinire sarcinile care le stăteau în față. La subsol mai era cineva. Îl chema Kyle Barlow. Avea 32 de ani, deși părea cu mult mai bătrân, sumbru, chicălos și periculos. Avea părlins, castaniu, des, dar fără luciu. Frunda înaltă se termina cu o arcadă grea, ca un raft, sub care ultii în înfrundați și vicleni erau mereu la pândă. Nasul mare nu avea nimic nobil în el. Fusese spart de mai multe ori și părea solzos. Coasele obrajilor și maxilarele erau la fel de masive și necizelate ca acela din care fusese dătuită fruntea. Deși cele mai multe dintre săturhii erau lătărețe, grosolane, buzele erau subțiri și complet lipsite de sânge așa încât păreau și mai subțiri decât în realitate. Rezultatul era că gura se mâna cu o tăietură pe fața lui. Avea un gabarit impresionant, un gât de taur, umeri ca o lespede, pieptul și brațele musculoase. Părea că poate frânge un om în două și o făcuse adesea, doar ca să se amute. Adevărul este că de trei ani, de când Kyle devenise unul dintre preînsuțitorii lui Grez, apoi unul din membrii cercului ei intim, și în cele din urmă, asistentul cel mai de încredere nu mai ridicase mâna împotriva nimănui. Înainte ca Grace să-l fi descoperit și salvat, fusese un om capricios, violent și brutal. Dar asta aparținea trecutului. Grace reușise să descopere, dincolo de înfățișarea imposibilă a lui Kyle, licările unui suflet bun. Era un rătăcit, dar exista în el dorința, chiar dacă inconștientă, de a reveni pe calea cea dreaptă. Avea doar nevoie de cineva care să-i arate calea. Și aceea a fost Grace, pe care a urmat-o. Acum brațele enorme și pumnitar ca marmura nu ar fi atins nicio ființă omenească în afara dușmanilor lui Dumnezeu și asta numai dacă Grace i-ar fi spus să lăvească. Grace îi descoperea pe inamicii Domnului dintr-o privire. Capacitatea de a recunoaște un suflet corupt fără speranță de la prima vedere era numai o mică parte din darul pe care Dumnezeu îl oferise. Era suficient o fracțiune de secundă ca Grace să descopere în ochii cuiva dacă era un păcătos incurabil. mai ea avea darul, nimeni altcineva. Numai ea, aleasa. Auzea răul în glasul ticăloșilor, îl descoperea în ochii lor. Nimeni nu se putea ascunde de ea. Alții, dacă li s-ar fi oferit darul, s-ar fi îndoit de el, s-ar fi întrebat dacă nu greșesc sau poate chiar dacă nu sunt nebuni. Dar Grace nu se îndoise nici de sinceritatea, nici de sănătatea ei. Niciodată. Știa că este o persoană deosebită, și mai știa că are întotdeauna dreptate, pentru că Dumnezeu îi spunea că nu greșește. Se apropia cu repeziciune ziua când îi va chema pe Cail și pe ceilalți pentru a izbăvi de discipolii lui Satan. Ea îi va arăta pe cei răi, iar Cail îi va distruge. Va fi ciocanul lui Dumnezeu. Și cât de minunată va fi acea zi! Stând în subsolul bisericii, pe scaunul ei tare de stejar, în fața celor mai apropiați dintre credincioși, Grace se putremura de pe acum de plăcere. Ce satisfacție să vezi mușchi masivi și tari încordându-se și explodând, apoi încordându-se iar, lăsând mânia lui Dumnezeu asupra necredincioșilor și asupra celor vânduți lui Satan. Nu mai era mult până atunci. Se apropia clipa, amurgul. Lumina lumânării licări și el spuse moale. Ai terminat, mamă Grace? Da, răspunse ea. Femeia închise ochii. O clipă nu văzut decât în tunelic dar imediat stabili contactul cu spiritul lumii. În spatele plafelor închise izbunirea luminii, cascade, spirale, fântâni, pete și dure luminoase care se contorsionau în fel și chip, unele strălucitoare, altele întunecate, toate în nuanțe de roșu, firește, pentru că aceasta fusese o zi roșie în existența lor pură, de spirite și energie spectrală. Era cea mai roșie zi pe care o trăise vreodată greis. Spiritele viermuiau în toată ființa ei, iar ea se mișca printre ele de parcă ar fi plutit într-o lume pictată înăuntrul ploatelor ei. La început, plutirea era leneșă. că simțea inima și spiritul separându-se de restul trupului, ieșind treptat din carne. Era conștientă încă de planul temporal în care trăia, mirosul lumânărilor aprinse, duritatea scaunului de stejar, foșnetul sau murmurul întâmplător al unuia dintre discipoli, dar în final toate acestea aveau să dispară. Mișcarea se acceleră, transformându-se în goană, apoi în zbor, trecând ca o rachetă prin spații vag-luminate, tot mai rapid, cu o viteză care mai întâi o îmbăta, apoi o înfiora, iar în cele din urmă o înspăimânta. Și dintr-o dată, nemișcare. pătrunse se adânc în spiritul lumii, atârnând nemișcată ca un asteroid suspendat într-un colț al Universului. Nu mai reușea să vadă, să audă sau să simtă luna pe care o părăsise. Infinita noapte era străbătută de spirite roșii, de toate formele care se deplasau, unele repede, altele încet, unele cu o direcție foarte precisă, altele aiurea, spre aventuri și sarcini sfinte pe care Grace nu le putea descifra. Grace se gândea la băiat, la Joyce Cavello. Știa cine este cu adevărat, tot așa cum știa că trebuie să moare. Nu știa însă dacă venise vremea să decida asupra acestui lucru. Făcus această călătorie în spiritul lumii, doar ca să afle momentul, locul și modul în care avea să se ocupe de băiat. Spera că ei se va porunci să-l omoare. Își dorea atât de mult să-l ucidă. Capitolul nouă Cele două picături de șiva sregal păreau să o fi calmat pe Cristin Savelo, deși nu în întregime. Își sprijini spatele de taza scaunului, descleștându-și degetele, dar era încordată și vizibil marcată. Charlie continua să stea pe marginea biroului cu un picior sprijinit pe podea. Oricum, până când aflăm cine e bătrâna, cu ce fel de persoană avem de-a face, cred că ar fi bine să punem doi oameni și să stea cu joi 24 de ore din 24. Perfect, fă -o. Băiatul merge la școală? Încă nu. Abela toamna viitoare va începe școala. Nu o să mai meargă la grădiniță până când nu se termină povestea asta. Nu o să se sfârșească așa de simplu, răspunse ea enervată. Sigur că da. N-am vrut să spun că vom sta cu brațele încrucișate. Am vrut doar să spun că nu trebuie să mai meargă la grădiniță până când nu vom pune capăt poveștii astea. Vor fi de ajuns doi oameni? De fapt, vor fi șase, trei perechi lucrând în ture de câte opt ore. Adică, în fiecare schimb, vor fi câte doi oameni, împreună cu mine. E suficient, sunt bine pregătiți. Dar va costa cam mult, dacă îmi pot permite, spuse ea. Secretarea mea îți poate da o listă de cheltuieli. Orice, pot să plătesc. Dar soțul? Ce-i cu el? Ce părere are despre povestea asta? N-am niciun soț. A, îmi pare rău dacă nu trebuie să mă compătimești. Nu sunt văduvă și nici n-am divorțat. Asta era sinceritatea pe care o citise în ea. Refuzul ei de a fi ambiguă îi se părea reconfortant. Nu am fost niciodată căsătorită. Aha, spuse el. Deși Charlie era sigur că nu tonul lui nicio notă de dezaprobare, Cristin deveni rece, de parcă ar fi insultat-o. Cu o ură rece, irațională, tăcută, dar dură ca oțelul care îl șocă, întrebă Ce vrei să spui? Cât ți selecționezi clienții în funcție de moralitatea lor? Se volbă la ea uluit de schimbarea neașteptată Sigur că nu, am vrut doar să știi că nu accept să fiu judecată de nimeni Stai, stai, ce s-a întâmplat? Dar ce-am spus? Doamne Sfinte, de ce m-ar interesa pe mine dacă ai fost sau nu căsătorită? Perfect, mă bucur că gândești așa Și acum spune cum vei face să dai de urma femeii Curia mocnea încă în ochii și glasul ei. Charlie nu putea să priceapă de ce era atât de sensibilă când venea vorba despre lipsa unui legitim pentru fiul ei. Sigur că situația nu era deloc plăcută și că i-ar fi dorit ca lucrurile să stea cu totul altfel. Dar asta nu mai constituia un stigmat social în zilele noastre. Se comporta de parcă ar fi trăit în anii 40 și nu în 80. Pe cuvânt de onoare că nu mă interesează, o asigură el. Grozav, te felicit pentru lipsa ta de prejudecăți. Dacă ar fi după mine, ți-aș acorda premiul Nobel pentru spiritul tău, umanitarist." N-am putea încheia subiectul?" Ce n-ai se întâmplase?" se întrebă el. Îi părea bine că nu există niciun soț." Oare ea chiar nu observa atenția pe care o acorda?" Chiar nu putea să citească dincolo de suprafața subțirea interesului profesional?" Chiar nu reușea să intuiască ce declanșase în el?" Cele mai multe femei erau înzestrate cu un al șaselea simț pentru astfel de lucruri." Dacă te-aș lua și eu nițel în răspăr?" O întrebă el și aș plasa cazul unui subaltern. Nu, eu sunt băieți de nădejde, capabil. Să nu crezi că vreau să te subapreciez, să te pun într-o situație neplăcută sau mai știu eu ce nai ai fi gândit tu. Nu sunt ca polițiștii de azi dimineață care ți-au ținut o predică pentru nu știu ce cuvânt. Te referi la Wilford? Ei bine, nu sunt ca el. La mine chestii din asta nu contează. Ok? Facem pace? Ezită o clipă apoi în cuvință. la o părăsit. Ura dispărut și îi luă locul stânjeneală. Îmi pare rău că te-am luat așa, domnule Harrison, îi spuse ea. Spune-mi Charlie și poți să o faci ori de câte ori e chef, îi zâmbi. Dar va trebui să discutăm și despre data lui Joey, pentru că s-ar putea să fie și el implicat în povestea asta. Cu bătrâna? Poate, mă îndoiesc. Poate că vrea să obțină el tutălă asupra lui Joey. Atunci, de ce nu vine pur și simplu să o ceară? Ridică din nume. Nu întotdeauna oamenii abordează o problemă în modul cel mai logic. Cristina își scutură capul. Nu, nu, nu e stilul tatălui lui Joe. Din câte știu, habar nu are că Joe există. Pe lângă asta, bătrâna spunea că Joey trebuie să moară. Și totuși cred că trebuie să avem în vedere și această ipoteză, adică să discutăm despre tatăl beatului, chiar dacă lucrul ăsta ți se pare dureros. Nu putem lăsa pista asta neexplorată. Ea încuvință cu o mișcare a capului. Cum să spun, când am rămas însărcinată cu Joey, aproape că am distrus-o pe Evelyn, mama mea. Își pusese atâtea speranțe în mine. Mă făcea să mă simt groaznic de vinovată. Aveam sentimentul că mă bălăceam în mocirile. Cristin oftă. Cred că tocmai din cauza mai mi și a modului în care m-a tratat am rămas așa de sensibilă când vine vorba de povestea asta. Sunt și acum complexată din pricina ilegitimității lui Joey. Te înțeleg. Nu, nu ai cum, nu poți. O ascultă în continuare. Știa să asculte. Făcea parte din meseria lui. Ea continua. Evelyn, mama, nu prea ține la Jay. Nu prea are de-a face cu el. Îl ține de rău pentru că e nelegitim. Uneori se poartă cu el de parcă l-ar considera o un blestem sau mai știu eu ce. N-are dreptate, nu are niciun motiv, dar așa e mama. Gata să-l acuze pe el pentru că lucrurile n-au ieșit așa cum le programa să ia pentru mine. În cazul în care mama ta are aceste resentimente față de Jay, ar putea să fie ea în spatele poveștii cu bătrâna? Ideea o imi, dar își scutură capul. Nu, fără discuție că nu. Nu e stilul ei. Ea acționează direct. Îți va spune ce gândește, chiar dacă știe că te va durea. Chiar dacă știe că vorbele ei se vor înfige în suflet ca un cui. În niciun caz nu și-ar pune prietenii să-mi băiatul. E caragios. Poate că nu e implicată direct. Poate că a vorbit și cu alții despre tine și joy Poate că bătrâna de pe esplanadă e una din persoanele în cauză. Mama ta o fi spus niște lucruri grave despre copil, fără să-și dea seama că bătrâna e dezechilibrată și o va înțelege greșit, iar rezultatul este ceea ce se întâmplă acum. Cristin răspunsă într-un S-ar putea. Știu că pare o aiureală, totuși e posibil. Fie, să presupunem. Așa că vorbeștem despre mama ta. Te asigur că nu poate fi implicată în povestea asta. Oricum, tu povestește." Încurajă el. Oftă apoi începu. E un adevărat jandarm, mama mea. Tu nu poți să înțelegi și eu n-am cum să te fac să pricepi. Ar trebui să stai cu ea ca să înțelegi despre ce e vorba. M-a ținut tot impulsul călcâi. M-a intimidat, m-a terorizat toți anii ăia. Toți anii ăia. Amintirile o năpădire fără voia ei. Resimții apăsarea din piept și senzația care probleme cu respirația, pentru că sentimentul predominant asociat cu vremea copilăriei era starea de sufocare. Le în gând casa în stil victorian, plină de coridoare și ascunzișuri din Pomona, pe care bunica Giaveti îi o lăsase moștenirea lui Evelyn. Locuiau acolo încă de când Cristina avea un an. Amintirea ei se părea o povară greu de suportat. Deși o știa ca pe o casă albă cu marchiză și dependință din lemn de un galben pal cu ornamente încântătoare și multe geamuri pentru a fi cât mai luminoasă, în mintea e rămăsă imaginea unde e clădiri înghițite de umbră, înconjurată de arborii de sfânziței toamnei care îmi presurau de aproape sub un cer cenușiu amenințător. Putea încă să audă în salon ticăitul ceasului bunicului. Un ticăit monoton, un sunet omniprezent care în acele zile părea că își bate joc de ea, amintindu-i că suferințele copilăriei vor continua la nesfârșit, fiind măsurate în milioane și milioane de clipe grele ca plumbul. Revedea camerele supraaglomerate cu mobile înghesuite una între alta. Își spuse că doar amintirea amplificat căitul ceasului, făcându-l și mai nebunitor decât fusese și că, de fapt, mobila nu era atât de masivă, urâtă și întunecoasă ca în amintirea ei. Și tatăl ei, Vincent Scavello, găsise casa și viața la fel de apăsătoare cum apăreau ele în amintirile Cristinei, așa că îi părăsise când ea avea patru ani iar Tony, fratele ei, 11 Nu-l mai văzuse niciodată. Era un om slab, cu un complex de inferioritate, pe care Evelyn îl accentuase, pentru că pretențiile ei privindu-i pe cei din jur erau exagerate. Nimic din ce făcea Vincent nu-i plăcea. Orice ar fi făcut ceilalți, mai cu seamă, Cristin și Tony, toți nu i-ar fi plăcut. Pentru că nu se putea ridica la înălțimea pretențiilor ei, Vincent se apucase de băut. Atunci devenise și mai cecălitoare. În cele din urmă o părăsise, iar după doi ani murise. Fosese într-un fel o sinucidere, nu cu o armă. Gestul nu fosese atât de dramatic. Condusese Beat cu 70 de mile la ură pe un pod aglomerat. A doua zi după plecarea lui Vincent, Evelyn a început să muncească. Nu numai pentru a-și întreține familia, dar și pentru că îi se părea că astfel se ridică la înălțimea pretențiilor ei. Asta a agravat cel mai mult situația celor doi copii. Dacă te apuci de ceva, trebuie să fii cel mai bun. Dacă nu poți, nu are niciun rost să încerci, repeta Evelyn de ne-numărate ori pe zi. Cristina îi rămăsese în memorie o întreagă seară, tensionată, petrecută la masă, în bucătărie, după ce Tony venea acasă cu un calificativ B la matematică, un eșec care, în ochii mamei sale, nu putea compensa calificativul A, pe care băiatul îl obținuse la celelalte obiecte. Faptul ar fi fost oricum suficient de grav, dar în acea zi băiatul fusese dojenit cu blândețe de directorul școlii pentru că fumase în toaleta băieților. Era pentru prima dată când încerca să fumeze. Nu-i plăcuse deloc și nici nu intenționa să continue cu fumatul. Fusese doar o încercare, lucru obișnuit pentru un băiat de 14 ani. Dar Evelyn era furioasă. În noaptea aceea băiatul a trebuit să învețe trei ore cu Evelyn care ba să plimba prin cameră Base așezat sprijinindu-și capul în mâini, țipând, plângând, bătând în masă. Ești un diaveti, Tony. Mai mult un diaveti decât un scavelo. Chiar dacă porți numele Tatălui tău pe bunul Dumnezeu, în vinele tale curge mai mult sângele meu. Așa trebuie să fie. N-aș suporta să știu că jumătate din sângele tău ia lui Vincent. Pentru că dacă ar fi așa, numai Dumnezeu știe ce ar putea ieși din tine. Dar nu o să fie așa. Nu. Chiar dacă fi să-mi tocesc degetele până la os. Îți voi asigura toate posibilitățile și n-am să ajung să mă scuip în față. Pentru că asta ai făcut. Neglijând școala, plătându-ți joc de matematică, asta ai făcut. Mai ai scuipat în obraz. Din cauza furiei, ochii se împlusă de, de la Se ridică de la masă, smulse un pumn de șervețele din cutia de pe a bucătăriei și suflă nasul cu zgomot. La ce ajută că mă zbat, că mă frământă ce o să se aleagă de voi, dacă voi nici nu vă pasă? Uite ce înseamnă cei câțiva strop de sânge de la tatăl vostru, de la cel pierd vară. Doar câțiva strop și v-au stricat de tot. E ca o boală, boala Scavelo. Dar sunteți și diaveti în același timp, iar cei din familia diaveti au muncit și au învățat cât au putut, așa cum e drept și potrivit, pentru că Domnul nu ne-a creat ca să trândăvim și să ne bem mințile ca unii pe care îi cunosc. La școală trebuie să obținem numai aur și chiar dacă nu-ți place matematica, trăduiește te să muncești până când noi vei ști, pentru că ai nevoie de matematică. Nici tatăl tău, Dumnezeu să-l nu avea habar de cifre, iar eu nu vreau să fiu ca bietul Vincent. Asta mă nebunește. Nu vreau ca fiul meu să fie un netot. Dar mă tem că ai să devii, exact ca tatăl tău, un om slab. Noi uita însă că ești și un diaveti. Cei din familia Giaveti s-au străduit întotdeauna și asta înseamnă că au făcut tot ce pot face și ceilalți. Să nu spui că ai stat tot timpul cu cartea în mână. Sau că, la fiecare sfârșit de săptămână, lucrezi la o băcănie. Munca îți face bine. Ți-am luat slujba asta pentru că, dacă mi-arăți un adolescent care nu muncește undeva câteva ore pe săptămână, o să-ți arăt în el un leneș. Cu tot serviciul pe care îl ai și cu toate orele petrecute cu învățatul, mai ai încă atât de mult timp liber. Mult prea mult. De ce așa de mult? Poate că ar trebui să mai lucrezi o noapte sau două pe săptămână la piață. Dacă vrei, găsești întotdeauna timp. Dumnezeu a făcut lumea în șase zile, și să nu-mi spui că nu ești ca El, fiindcă dacă ai să fii atent la lecțiile de religie, o să afli că ești plămădit după chipul Lui. Și nu uita că ești un diabetic, ceea ce înseamnă că îi semeni mai mult decât mulți alții, ca de exemplu Vincent Scavelo. Uită-te la mine, muncesc toată ziua, dar asta nu mă împiedică să gătesc pentru voi lucruri excelente. Cristin mă ajută să țin casa asta mare, curată ca un pahar, absolut imaculată, martor mie domnul. Și chiar dacă mai obosesc și eu, chiar dacă mi se întâmplă să simt că nu mai pot, merg totuși mai departe. Pentru tine o fac, numai pentru tine. Hainele tale sunt totdeauna bine călcate, șosetele sunt totdeauna cărpite. Spune-mi, am mers vreodată în viața ta cu ce rupti? Așa că dacă eu pot să fac toate astea și nu mor, nici măcar nu mă plâng, Înseamnă că și tu poți să te porți în așa fel încât să fiu mândră că sunt mama ta și îți jur că așa o să fie. Cât despre tine, Cristin, Evelyn n-ar fi încetat o clipă să-i bată la cap. Întotdeauna, chiar dacă era sărbătoare, nu exista zi fără prelegerile ei. Erau ca doi prizonieri care nu aveau curajul să reacționeze pentru că și-ar fi atras disprețul ei ucigător, pedepse din cele mai severe și-ar fi urmat și mai multe predici. Îi împingea înainte fără odihnă, cerându-le succese în orice ar fi făcut, ceea ce nu era chiar cel mai rău lucru. S-a fi putut dovedi chiar profitabil. Și totuși, chiar atunci când succesele erau răsunătoare, când cucereau premiile cele mai mari puse la bătaie, când ocupau primele locuri la școală, când obțineau toate acestea și multe, multe altele, nu reușeau niciodată să-și mulțumească mama. Cel mai bun nu era suficient pentru Evelyn. Când reușeau să fie cei mai buni, vârful... Îi certa că nu o făcuseră mai repede, apoi le fixa altă obiectivă, lăsându-i să înțeleagă că îi pună răbdarea la încercare și că doar grăbindu-se o vor face să fie mândră de ei. Când vedea că predicile nu ajută, recurgea la arma ei supremă, lacrimile. Plângea și se învinovățea pe sine pentru eșecurile lor. Amândoi o să ajungeți rău și numai din cauza mea, pentru că nu am fost în stare să vă mișc inima și nu v-am convins de importanța lucrurilor. Nu am făcut îndeajuns pentru voi. Nu am știut cum să vă ajut să înfrângeți sângele lui Scavelo care e în voi. Ar fi trebuit să știu să o fac. Ce fel de mamă sunt? Nu sunt bună de nimic. Nu sunt o mamă adevărată. Toți acei ani. Și totul parcă a fost el. Cristin nu-i putea povesti lui Charlie Harrison totul despre mama ei, despre copilăria claustrată în camere întunecate, cu mobilier victorian greoi, cu sentimentul victorian al vinei grave, pentru că i-ar fi trebuit ori întregi ca să explice. În plus, nu avea nevoie de consolări, mai cu seama că nu era genul care să se destăinuiască altora, chiar dacă i-ar fi fost prieten, ca să nu mai vorbim de străini, ca acest bărbat, indiferent cât de simpatici ar fi fost. Făcut doar câteva, referiri la trecutul ei, dar din expresia întipărite pe fața lui, își dă de seama că înțelesese mai mult decât îi se spusese. Probabil că durerea întipărită în ochii ei vorbea mai mult decât ar fi vrut ea. Anii aceia au fost mai răi pentru Tony decât pentru mine, spuse ea. În primul rând, pentru că, dincolo de tot ce aștepta de la el, Evelyn voia să-l facă preot. Familia Giaveții dăduse numai în ei doi preoți, care erau cei mai respectați membri ai clanului. Din cauza tradiției religioase a Giavetilor, Evelyn era foarte religioasă și chiar de n-ar fi fost antecedentele familiale, l-ar fi împins pe Toni spre preoție. Și a avut succes, pentru că Toni a mers de la școala parohială direct la seminar. N-a avut de ales. De la 12 ani, Evelyn i-a tot spălat creierul, așa încât i-a fost imposibil să-și imagineze că ar fi putut să fie și altceva decât preot. Evelyn se aștepta ca Tony să ajungă într-o parohie, îi spuse Crisim detectivului. Monsenior, poate chiar episcop. După cum ți-am spus, își impunea obiective înalte. Dar când Tony și-a terminat studiile, a cerut să fie trimis ca misionar. Și a fost. În Africa. Mama s-a simțit distrusă. Vezi, în biserică, la fel ca în guvern, Poți să te ridici pe treptele ierarhiei făcând politică. Dar nu poți să fii o prezență remarcată pe coridoarele puterii când ești misionar pe undeva prin Africa. Mama a fost furioasă. A preferat să devină misionar doar fiindcă știa că ea ar fi împotrivă? O întrebă cealaltă. Nu. Problema era că mama a văzut în preoție șansa ca Tony să facă cinste familiei ei. Tony însă a văzut altfel lucrurile. Pentru el preoția devenise o chestiune serioasă. Mai e în Africa?" A murit." Oh, îmi pare rău," răspunse Harrison șocat. S-a întâmplat de mult," la asigură ea. Acum 11 ani, când eu eram în treapta a doua de liceu, Tony a fost ucis de niște teroriști revoluționari africani. Un timp mama a fost neconsolată ca mai târziu durerea ei să se transforme într-o ură bolnavă. De fapt era supărată pe Tony pentru că s-a sinucis," spune ea, în sensul că fugise și el ca și tatăl meu. M-a făcut să mă simt datoare să reușesc eu, acolo unde eșuase de tatăl și fratele meu. În durerea, confuzia și senzația de vinovăție care mă apăsau, am spus că vreau să mă călugăresc, iar Evelyn, mama mea, a fost fericită. Așa că, după ce am terminat liceul, îndemnată de ea, am intrat la mănăstire și a fost un dezastru. Deși trecuse atâta timp de atunci, amintirile legate de perioada noviciatului îi erau foarte vii. Hainele acelea negre pe care le purta pentru prima oară erau neașteptat de grele. Săsătura era nespus aspră, pustele lungi îi se agățau de clanțele ușilor, de mobile sau de orice și în drum. Prizonieratul în uniforma sobră, dormitul pe un pat simplu, într-o cămăruță strâmtă din piatră, treiul zilnic în celulele mohorâte și ascetic mobilate ale mănăstirii, îi rămăseseră proaspete în memorie în ciuda eforturilor ei de a le uita.